Bella i Sant Andreu han en embogit. Sí, sí, com ho sentiu. Ens estem tornant bojos. Tot va començar ja fa uns anys, no és una cosa de fa tres dies? Us explico que l'escola La Maquinista estava treballant en barracons i van decidir posar fi a aquesta situació. Van parlar amb la regidora del districte, aleshores la Gemma Montbrú. Per tant, abans de les eleccions municipals, molt abans de les eleccions municipals i això que van trobar uns terrenys. Però vet aquí que era un terreny d'una empresa privada. Això va dificultar que els terrenys fossin cedits per edificar la nova escola. Va ser una recerca d'anys, la d'aquests terrenys. Després van arribar les retallades en sanitat, d'ençà que l'ambulatori de Sant Andreu ha sortit al carrer conjuntament amb les associacions de veïns cada dimecres a les dues del migdia per fer sentir la seva veu. Doncs tot això a Sant Andreu. Mentrestant, a la Trinitat Vella, els veïns s'organitzaven també per sortir el carrer, en contra, en aquest cas, de les drogues i els traficants. I també a la Trinitat Vella es va decidir retallar en la sanitat, en aquest cas, suspenent al servei de nit del cap via Barsino, amb la qual cosa, si hi havia cap urgència, els veïns no ens queda altre remei que anar a un hospital. Amb tot van arribar les acampades dels indignants que després de passar per plaça Catalunya ara han acampat a la plaça Orfila davant mateix de l'Ajuntament de Sant Andreu. No us estranyi, per tant, que digui que ens hem tornat bojos perquè la nostra societat tramola per tot arreu. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM Sos Tot un Poble. Aquí us parla i acompanya en Jordi Garcia. passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. I amb Jordi Garcia i comencem avui amb dues convidades, amb dues col·laboradores noves. Tenim a nosaltres Silvia Hernandez, molt bon dia. Molt bon dia. I també a Anaís Bernoles, molt bon dia. Bon dia.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 Es tracta de poc més d'un centenar de cases barates del barri de Bon Pastor, que ja haurien d'haver estat enderrocades fa gairebé mig any, segons el calendari del pla municipal, per substituir aquestes batustes construccions que daten de principis del segle XX. En la pràctica, però, aquests terminis no s'han pogut complir perquè els treballs previs a la demolició s'han allargat més del compte. Una situació d'espera forçada que ha suposat un contratemps al repte històric de dignificar una zona de Barcelona que condensa més complexitats urbanístiques. La presidenta de l'Associació de Veïns del Bon Bastó, Paquita Delgado, explica que el motiu concret d'aquest tractat han estat les dificultats que han sorgit per desconnectar els serveis d'aquests habitatges, com era l'aigua, el gas o, o la llum, de la xarxa general del complex. Un argument que a primer cop d'ull doncs, pot semblar sorprenent però que alhora és il·lustratiu de la precarietat de l'entramat de subministraments bàsics d'aquest peculiar assentament eh, residencial. Doncs això cal afegir-hi que el trasllat d'una part dels veïns afectats a la segona promoció de pisos que s'han construït per reallotjar-los també han tingut demores. Fons de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat, però que a hores d'ara el projecte d'Andarroc només està pendent de rebre el corresponent visat per part del Col·legi d'Arquitectes. Un últim tràmit administratiu que fa prou per suposar, per tant, que els treballs s'haurien de poder reprendre amb, amb promptitud. A l'hora de delimitar més aquest termini es parla de finals de mes o més concretament del pròxim dia 27, com la data en què les màquines podrien iniciar les demolicions. I continuem amb el nostre programa d'avui. Ara parlem dels indignats, tal i com començàvem amb el nostre editorial. Hem de dir que l'acampada d'indignats de la plaça Orfila es mantindrà fins diumenge. L'acampada Dignitats continua amb la seva agenda d'activitats. Els acampats de la plaça Orfila a Sant Andreu diuen que mantindran la seva proposta almenys fins diumenge. Divendres passat, un grup de persones van acampar a la plaça Orfila de Sant Andreu. Durant la jornada d'avui, alguns s'han acostat fins a la ciutadella al Parlament. La seva intenció és la de mantenir l'acampada com a mínim fins diumenge. I parlem d'altres informacions. La plataforma d'afectats per la hipoteca impedeix un desnonament a Sant Andreu. Més d'un centenar de barcelonins convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca han impedit un desnonament a Sant Andreu d'un home i el seu fill menor d'edat que està al seu càrrec. Aquest ha estat el primer desallotjament que aquest moviment ha abortat a la ciutat. Els concentrats portaven pancartes en què es podia llegir «stop desdonaments», «solidaritat activa». A la protesta s'han sumat diversos veïns, ja que les convocatòries del moviment es difonen per les xarxes socials i a través de les associacions de les associacions veïnals. La portaveu de la plataforma, Lucía Delgado, ha explicat que la pressió ciutadana ha fet que els procuradors de l'entitat bancària i el secretari judicial, que han acudit amb la policia, hagin decidit no actuar, no obstant això, per ara només han aconseguit ajunar el desnonament i en les pròximes hores es coneixerà la nova data d'execució. Doncs han de Delgado ha concretat que el pis es troba al número 470 del carrer Gran de Sant Andreu i els afectats són un pare divorciat que està a l'atur després d'haver hagut de deixar el bar que regentava i el seu fill de 16 anys. L'home tenia una hipoteca de 270.000 euros amb una entitat bancària que l'any passat el va demanar per impagament va posar el seu pis a subhasta i, en quedar deserta, doncs es va adjudicar ella mateixa pel valor de taxació de l'immoble 138.000 euros. La caixa, que reclama ara 240.000 euros a l'inquilí, una suma en la qual inclou interessos de demora i les costes judicials a l'home que no està rebent l'ajuda de serveis socials municipals assegurat Delgado. Basant d'altres informacions, eh, ara parlem de les escoles. Com estan les escoles en el nostre districte? Com estan les escoles a eh, Sant Andreu? Doncs els centres que fan les classes en barracons estan força preocupats per l'allargament de la situació. L'anunci fet per la consellera d'ensenyament Irene Rigau sobre la manera de com les retallades afectaran els centres que es troben actualment en barracons ha estat rebut amb preocupació en aquestes escoles. La majoria d'aquests centres estan pendents de donacions pressupostàries tant per poder posar a licitació la redacció de projectes executius com per poder endegar les obres de construcció. Les escoles tenen situacions diverses, però la majoria estan en algun punt del procés administratiu. Així, l'escola Can Fabra a Sant Andreu va aconseguir que el Consorci i el districte signessin un conveni que permetés desencadellar el procés per redactar el projecte executiu. I ara està pendent de que hi hagi partida pressupostària per a aquesta finalitat. Un altre centre, també a Sant Andreu, la maquinista haurà d'esperar encara més, ja que el terreny on ha d'anar l'escola es troba encara en litigi. No es, descapta, no es descarta optar per una altra localització, per altra banda, la del Congrés Indians, per a quatre cursos en barracons i, posteriorment, es traslladarà a un edifici a l'escola Rosa dels Vents. Doncs, com us dèiem, en principi en començar aquest programa, sembla que la nostra societat, el nostre barri, el, els nostres barris, en cas de Sant Andreu, doncs ens estem tornant bojos i encara tenim més coses a afegir, com per exemple, que el Petit Comerç diu que no acceptarà canvis horaris. De banda, més de 200 convidats a la Gala Anual de la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina els 17 grans eixos de barri, com ara l'eix comercial de Sant Andreu, el sector ha llançat un missatge contundent. No acceptaran ni negociaran canvis horaris sota l'excusa del turisme. Rebuig total proclamen la possibilitat d'obrir en diumenge o de flexibilitzar els horaris en possibles zones turístiques. Els últims mesos han posat molt nerviosos un sector que pateix la crisi a primera línia de foc amb la caiguda del consum. Primer va ser el govern central el que va fer una crida a les autonomies per flexibilitzar normatives i fomentar el creixement econòmic. Després va ser el nou govern de Mas, qui va tantejar el sector sobre la possibilitat d'ampliar el, els 8 diumenges festius anuals. El conseller d'empresa, Xavier Mena, va defensar fórmules originals perquè Barcelona pugui obrir més festius ajustant-se a les demandes turístiques. Doncs ja veieu com està el país, ara anem a plana cultural, eh, parlem també de Sant Andreu, en aquest cas ens n'anem cap al mercat de Sant Andreu, i és que una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per projectes solidaris.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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen per un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Doncs ja que som a Plana Cultural, parlem d'una de les xarxes la... que està lluitant també contra aquesta crisi, com és la xarxa Antirumors, que promoguda per l'Ajuntament produeix i difon quatre vídeos a internet. La xarxa Barcelona Antirumors, impulsada per l'Ajuntament, ha produït quatre vídeos que, en clau d'humor, conviden a reflexionar sobre els principals rumors i estereotips que afecten la convivència en relació amb la diversitat cultural de la ciutat. En els quatre sketchos, en format de gag, es parla de la suposada pèrdua d'identitat, de les facilitats que es diu que tenen els immigrants per obrir els seus negocis, de rumors segons els quals els nouvinguts es neguen a aprendre català i de la creença que els estrangers col·lapsen els serveis sanitaris. Així doncs, amb els curs que es poden veure a través de YouTube o del web bcnantirumors.cat, es vol desmuntar algunes falsedats com ara que els immigrants ens estan enveïnt o que els immigrants reben més ajudes per obrir els seus negocis. Doncs la setmana passada precisament teníem amb nosaltres eh, responsables d'aquesta xarxa Barcelona Antirumors en qui vam tenir l'oportunitat de parlar i també dir-vos que hem redactat un article respecte a l'entrevista que vam tenir la setmana passada amb aquesta xarxa antirumors i que podeu trobar a la pàgina web www.trinijove.org. Doncs hem dedicat a més d'aquests quatre vídeos la xarxa Barcelona Antirumors també ha editat la guia pràctica per a la gent antirumor que té com a objectiu entrenar les habilitats i les actituds que afavoreixen la sensibilització basada en el diàleg. El document vol ser una base de coneixements sòlida per a les persones que desitgen desenvolupar una tasca sensibilitzadora activa per tal de frenar les falsedats existents cap a la població estrangera a Barcelona". La xarxa Barcelona Antirumors aplega entitats com ara la Fundació Trini Jova, tal com us hem dit, i persones a títol individual que treballen en el desplegament a la ciutat de l'estratègia per combatre rumors i estereotips sobre la diversitat cultural. Tant els vídeos com la guia sumen als materials i accions ja desenvolupats durant el primer any d'existència de l'estratègia per combatre doncs, aquest tipus de rumors. I ara ens en anem cap al barri de Naves, perquè allà el centre de dia Avis d'avui es trasllada a un local més ampli. Al barri de Naves, els usuaris del centre de dia d'Avis avui estan desitjant estrenar el nou local amb capacitat per a 40 persones que disposa de serveis adaptats, un gimnàs i una sala de medicació. Aquests equipaments privats ofereixen activitats per a la gent gran adreçades a estimular les capacitats cognitives. Són usuaris al centre de dia d'Avis avui del barri de Naves. Fa 8 anys que es va obrir aquest equipament amb capacitat per a 24 persones. Aquests dies es traslladaran a un nou local més gran. Per fi, divendres, els van donar el vistiplau per obrir el nou equipament amb capacitat per a 40 persones. compta amb uns lavabos adaptats, un gimnàs i una sala de medicació. La Maria, com la resta dels companys, està desitjant estrenar el nou centre. En el nou local, aquest centre privat continuarà amb les tasques que fa. Des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre hi hauran activitats, com aquesta per estimular les capacitats cognitives. Aquests dies acabaran de fer el trasllat i s'informarà de l'obertura del servei a la vintena d'usuaris que estan a la llista d'espera. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant hem de dir que mentre els nostres companys d'esports doncs, estan de vacances, doncs, ens arriben també notícies relacionades amb l'actualitat esportiva, com per exemple que Piti serà presentat com a nou entrenador. Divendres passat, la sala de premsa del Nacís Nací Sala es va quedar petita per acollir la presentació oficial del nou tècnic de la Unió Esportiva Sant Andreu, Piti Belmonte, l'exentrenador de Sant Cristòbol i Gramanet, que signa amb el Club Quadriparat, per dues temporades arriba molta il·lusió i ganes de fer-ho bé. Enmig d'una gran expectació, Piti va entrar a la sala de premsa acompanyat pel president Manuel Camino i pel vicepresident Juan Carlos Campos, que li van fer entrega d'una samarreta quadrimarrada per escenificar l'acord. Més tard, els protagonistes es van traslladar a la gispa del Narcís Sala, on es va realitzar una sessió fotogràfica amb els mitjans gràfics presents. Va ser també l'oportunitat perquè els aficionats que es van aplegar a l'estadi li poguessin donar les primeres mostres de suport. I continuem parlant també del Sant Andreu i em dedic dedica la primera jornada de renovacions i fitxatges ja ens està afectant a tots els andreuencs. Les oficines del Narcís Sala van rebre ahir la visita dels primers jugadors que renoven el seu contracte amb el club i també la de les primeres incorporacions de cara a la propera temporada. Un total de sis jugadors han estat en el seu contracte. José Miguel Morales, tenia un any de més de contracte, rene renegociació de les condicions i firma fins a final de temporada. Luis Blanco acaba contracte el 30 de juny, ha renovat per una temporada. Àngel Fernández, jugador del juvenil eh, del Sant Andreu, s'incorpora al primer equip. Borja López, central juvenil de l'ADAM i primera incorporació en signar. Didac Navarro, defensa central fins a l'Alecat. Xavi Jiménez, migcampista provinent del Lleida. Molt bé, i en els propers dies doncs, ja s'aniran anunciant i més renovacions i fitxatges. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música però atenció perquè avui dimecres i els dimecres, que és el que toca fer en aquest programa, doncs evidentment la nostra habitual tertúlia. Això serà d'aquí uns moments després de que la Raquel Martínez ens posi una mica de música. Endavant. Mm. He vist un allum que t'envolta, però no la veus. La sona, és la música dels estels. Amunt, amor, amor llevatge ja i observa el teu. a l'espai ara tot el temps s'ha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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja sabeu que els dimecres ens toca la nostra habitual tertúlia. Tenim amb nosaltres en Joan Francesc Albarracín, que és director i presentador del programa i Recomanada d'aquesta casa. Bon dia. També tenim en Gauden Sastre, que és veí de, i de Sant Andreu i voluntari social. Molt, molt bon dia. Bon dia. També tenim a, ja, sí, a la Sílvia Hernández. Molt bon dia. Bon dia i a Anaïs Bernoles. Mol bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ens anem ara mateix cap al Parlament perquè tenim a la Mireia Gutiérrez allà destacada i ens agradaria saber que ens, i ens agradaria que ens expliqués doncs, què és el que està passant en aquests moments en a, allà. No? Molt bon dia. Hola, hola mmm, Mireia, em sents? No. Sí, bé, però si punxes el, el canal perquè em pugui escoltar... Al fone, d'allà. Sí, ara sí Ara sent, ah. se sent una, una sirena, vol dir sí. que... a veure, Mireia. Hola. Hola, bon dia. Veus, bon dia. Ara, ara sí que hem pogut parlar amb tu. Molt bé. És que no se sentia res. Sí, és que a aquestes taules noves eh, ens, ens estan fent les, les, les novetades. Sí, I ara estem escoltant gent que està cridant aquí, no?, a, amb vosaltres. Sí, estem a la porta del zoo de Barcelona. Sí. Eh, hi ha una porta que entra directament a la Ciutadella i és mm. per on han entrat tot el matí els parlamentaris dintre de porqueres de Mossos d'Esquadra mm. i cotxes amb vidres tintats. Alguns s'ha atrevit a entrar caminant, ah, mira. però per darrere del cordó, lògicament. Clar. I estem esperant una mica a veure què passa, perquè ara en... tots els antidisturbis que hi havia a dalt han marxat mm. i queden aquí bastants. És l'entrada per on entren tots els polítics. Uh -huh. Però com s'ha anat desenvolupant tota aquesta activitat? Tu des de quina hora hi ets allà? Jo he vingut a les 9, però he parlant amb gent que ha dormit aquí. Uh -huh. I bé, el que va passar ahir, ahir es van posar... es van tancar les, el que són les entrades a la ciutadella amb unes envalles, cadenes... I, així, uh -huh. i llavors hi ha gent que s'ha quedat a dormir i aquest matí, a les 6 i mitja del matí, han vingut, han començat a carregar i han tret tot el que era de les portes i ja s'han establert per, tot, per totes les entrades. Uh -huh. Doncs de... sí, digue'm. De la Ciutadella. <ríe> no res, això anava no a dir. Molt bé. Doncs sí, el Joan Francesc o el Gauden volen fer alguna pregunta. Pots sí, que no et sento bé? Sí, et passo amb el Gauden. Vale. Escolta, eh, què hi ha de, eh, de cert en què diuen que alguns parlamentaris... No et sento res. Eh? Alguns parlamentaris han estat agredits amb pintura eh, per l'esquena o, o coses de, per l'estiu? Tu has estat testimoni d'això? Eh realment no està testimoni d'això no sé si ha passat, però és impossible perquè per tota banda hi ha cordons policials que no es, es poden atravesar, sí. que si s'atrevessen s'empenten, diguem Sí, Mireia, eh, s'ha sentit per la televisió, per TV3 en no, que estaven sí, eh, que s'estaven desendollant les, les càmeres les, eh, de, dels reporters i que no es deixaven eh, filmar els aconteciments i que a més mm. n'hi havia hagut alguna parlamentària concretament em penso que eh, Montse Turat mm. sí eh, que havia estat agredida amb, i amb pintura d'esprai havia estat pintada tota la seva esquena de la, de la roba jo que portava a sobre personalment no ho he vist això i sí que he vist pel carrer així que pugui ser parlamentari la consellera de sanitat em sembla, i, el, i tenia gent persegui, bueno, perseguint-la, seguint-la i cridant-li coses. Jo personalment no he vist cap atac ni de pintura. El que es pot considerar més atac és fa una estona quan han marxat els antidisturbis de dalt, que hi havia gent amb extintors i han deixat anar. És l'únic que he vist. Mm -hmm. Bé, doncs si el Joan Francesc vol dir alguna cosa. A veure, no. Preguntar-li, no, perquè... Ja sabem el que ha passat, vull dir, uh -huh. sabem, en fin. Uh -huh. Per la meva part, no. Bueno. D'acord. Doncs, eh, en tot cas, si més endavant doncs, passés alguna cosa quan sortin els parlamentaris o o sí, ja. en tot cas, sortit doncs... la gran majoria d'ells ja. Ah, ja han sortit. O sigui, sí, que Però hi haurà la, la sessió a la tarda, no, de control al govern. Sí, hi haurà el sessió. S'ha posat la sessió avui. Mira, que no sento. Sí, que dic que si s'ha plaçat la, la sessió, fins a la tarda. Doncs no ho sé, sí, sí, perquè això... aquí no se sap re, els Mossos no poden parlar amb nosaltres i és l'única sí. cosa mm. directa a la que podem accedir. Molt bé, doncs si parés alguna cosa més endavant ens ho, ens ho comuniques. Perfecte. D'acord, vinga, bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant i ja sabem doncs el que, el que ens deia la, la Mireia no? que és doncs, que s'ha rebut a, a, no hi ha hagut gaire, gaires altercats. No? Ja. Oh, és que no n'hi hauria d'haver cap. Mm. Efectivament. Crec que jo. Que, que això és, és el perill que hi ha. Mm. Que ara, per exemple, doncs, eh, això s'interpreti com una, una violència. I mm. que... Eh, el que no, no ha de ser és que, que sigui un, un acte violent això que és només l'expressió d'una justícia. Eh? Jo penso que, que hem de fugir de tota aquesta història d'enfrontaments de, de, directament amb, amb els polítics. El que hem de, de dir-los és els nostres sentiments. I això sí, manifestar lis cridar lis el que sigui, però mai de la vida, eh? oferim viol, eh, violència contra ells, ells.què a la filla la postra, ells eh, han, de, han de rebre la nostra, la nostra, eh, les nostres idees, no la nostra violència. I penso que ha de ser mitjançant unes idees molt clares, molt clares eh, que s'ha d'anar no només al Parlament de Catalunya, al Parlament es, eh, espanyol, al Parlament Europeu i a la ONU, amb què? amb totes aquestes propostes, perquè no és possible que, que, que si aquí a Catalunya no és possible de resoldre aquest ordre que només està protegint eh, ara els interessos de l'avarícia de les financeres i els banquers, i ja està, i és això. No, jo crec que el, el Joan Francesc ho va, va encertar fa dues setmanes que el que calia fer era plantar-se davant del Parlament i és el que va dir ell i s'ha complat. A veure, jo... jo La meva idea... Perdoneu. La meva idea no és uh, que ningú s'hagi de plantar davant de ningú. Ara, si algú té un greuge contra alguna situació que no, no li va bé o és un, realment és una injustícia, per exemple, les infermeres. Sí. Perquè tot això va... Va sortir... Tot això va sortir mm. per les infermeres que van tallar, que tallen cada dimecres, Clar, em em sembla? a les dues del migdia. Sí, Molt sí. bé. Doncs, escolta, això és, és increïble. O sigui, tu no pots anar defendent els teus interessos, els teus drets, mm. si retalles els drets dels altres. Mm. I el dret a la circulació, a la lliure circulació, per les vies públiques, és un dret de tothom. Mm. Perquè la persona que va amb el seu cotxe i es troba davant de la meridiana tallada i que arribarà dues hores tard a casa seva no té cap culpa de que la infermera tingui un greuge contra el conseller de Sanitat o contra qui sigui. Uh -huh. Tu no pots anar defendent els teus drets uh -huh. retallant els drets als altres. <coughs> I això també va pels estudiants que ahir uh -huh. i fa uns deu dies van tallar la diagonal uh -huh. fent un una catàstrofe de circulació a mitja ciutat. O sigui, no és possible. O sigui, ells poden estar molt indignats pel que sigui, però no és possible, no és cívic. I ho diré d'una altra manera. A tu t'agradaria que t'ho fessin? O sigui, aquestes infermeres que tallen la meridiana, aquests estudiants que tallen la diagonal, els agradia amb ells que ells anan on sigui, es trobessin amb el carrer tallat, perquè uns altres ciutadans que tenen uns altres greuges doncs els hi ve bé tallar el que sigui no, perquè a ningú ens agrada que ens passi això per tant, i acabo per tant hi acabo. escolta, aquella frase tan famosa que hi ha a l'Evangeli, no? el que no vols que et facin no ho facis, És tu no pots anar defendent els teus drets insisteixo, retallant els drets dels altres no és possible i les autoritats no haurien de, de permetre senzillament això sí, tot el que tu dius que tenen dret a, que, a queixa esclar que si -sí. sí. que el 40% d'atur juvenil és una, un escàndol Escà que hauria de caure de la cara de vergonya a, a més de quatre. No, això és evident això és evident però, i, i, però cual, la, no es pot l'actuació de, la, de la comunitat europea eh, impulsant Eh, que les, els deutes eh, de, dels països eh, eh, hagin de ser eh, cancel·lats al eh, 2015, això només és per constranyir tota l'economia tota d'aquests països, països i l'únic que farà serà que encara estaran més endeutats i que no podran tornar i que hauran de fer mans i mànigues perquè si, si resulta que disminueixen els serveis Eh, costre, eh, no donen crèdits perquè clar, no, no es donen crèdits dels bancs eh, l'atur creix com pot, és possible que un país pugui eh, pagar més diners del deute si realment hi ha més ingressos doncs mm -hmm. pues és impossible doncs, no doncs, no això, no les receptes són totalment absurdes i només condueixen a que hi hagi més pobresa i realment el que estan aconseguint és que els bancs de, de, que estan prestant, que ara ja han, ja ho han dit, que obren la mà els bancs privats perquè puguin comprar deute de, de Grècia i dels de, de, de països que estan intervenguts, eh, perquè puguin comprar i deute a quin interès? A un 13, a un 14, i això què és? És usura, claríssim, i per què? perquè, eh, perquè en, eh, una política europea eh, que havia d'anar en favor de la majoria dels interessos dels europeus no dels banquers i de les financeres sinó dels banquers eh, està favorint aquesta política i no està fent una política que havia de ser el contrari de digne. incrementant els serveis per què? perquè s'incrementaran la gent que tingui cotitzacions a la seguretat social i així pugui augmentar el, el, la recaptació d'impostos i d'aquesta manera doncs, doncs, també, on hi ha més diners que, que, que hi hagi més responsabilitat eh, eh, fiscal eh, i que paguin més i ja està, i es, es resoldria la crisi o, i com, on hi hagi especulació, que hi hagi una mínima tassa de, de, de, de, de, de fre, a l'especulació que sigui, per exemple, el que ja s'havia establert fa 65 anys, eh? Eh? que era un 1% eh? de totes les transaccions en borsa que tinguessin de, de, de dipòsit eh? per aquestes crisis. I ja s'acabarien. Penseu que cada dia es negocien prou de 3.000 o 6.000 milions d'euros en una borsa. Si ara fas l'1% de tot això, surten autèntiques milionades. Aleshores, i això és especulació, i de l'especulació s'ha de posar un fre. I el mínim fre, penso que està ahí. I que això, que l Obama ja ho va dir quan va, va sortir allà jo, eh, hi posarem fre als paraïsos fiscals i a les especulacions financeres i no va poder complir-ho. Per què? Perquè està tenenassat pels eh, els capitalistes i la borsa de Wall Street. I ja està, i és el que mana, i no hi, no hi ha més. I doncs hem d'anar allà, al Parlament Europeu, a protestar, a dir-me que això és el que cal fer, que es cal posar fre a l'avarícia, no dic al, al, al, al, al, no sé el legítim eh, intent de, de, de, guany, guany eh? just eh? estic dient que la resta són avariciosos, i és una avarícia que només intenta que crear menys rics i fortunes immenses Molt bé. doncs arribat a aquest punt, el que faig ara mateix és presentar-vos a dues companyes que tenim noves a partir d'avui en aquest programa com és l'Anna Isbernoles molt bon dia Bon dia Don, si vols dir alguna cosa al respecte del que hem dit. Home, jo, estic d'acord que tallar les carreteres i pot crear un caos a la circulació, Gràcies. però també tenses aleshores quines accions es poden fer perquè realment als agents de comunicació et facin atenció Clar. i els polítics escutin les teves reclamacions, no? Perquè Sí sí el mateix que penso jo sí, sí. Però sí, que, o sigui, esteu d'acord sí. en tallar diagonals i meridianes? no, no estic d'acord perquè molesta la gent però, i a mi em molesta però, vegades... però clar, si no, mai, com, com te sí. van a oir? sí, mm. és qüestió d'enginyar-se'ls de... sí. sí. jo vaig estar escoltant els, els telonotícies de, de TV3 i va sortir una noia dintre d'un cotxe que di, deia, home no estic d'acord amb que em tallin la, la, la meridiana, però sí que estic d'acord a veure, amb el que m'estan aquests jo, jo senyors. Jo estic d'acord que tallin la meridiana o la diagonal o el que faci falta sempre i quan això estigui previst. Mm. És a dir, si hi ha 500 sí, si persones, ha... 1.000 ah, veure... persones, un moment, que, que, que volen tallar la meridiana perquè es vol manifestar en compte de no sé quines històries, que ho facin, demanin permís i aleshores la Guàrdia Urbana plantar les mesures correctives mm. per tal que el greuge de molts ciutadans no sigui tal el que no, és, el que no és tolerable vaja de cap manera és que d'una manera espontània i sense avisar i sense encomanar-se ni a Déu ni al dimoni 500 persones tallin una via d'alta circulació si la volen tallar que la tallin però que visin i que les autoritats facin el que calgui però això d'improvisar Fi, jo penso que també s'ha sí. eh, eh, d'abundar en, en que eh, les les diríem que la causa el, el, la via legal per, a, per fer les nostres reclamacions han d'anar més, més acuradament en el sentit aquest de respectar els drets dels altres bé ara però doncs... que algunes vegades Perquè... Com, diem com volen, algunes vegades com volen que els respectin deixem, els drets d'ells si no sí, respecten els drets dels altres. Val, però que algunes vegades el que tu dius també és que avisant i dius miri, tal dia eh, nosaltres hem previst de que hem d'estalar Això perquè hi hagi una, una visibilitat de les nostres reivindicacions i que aquesta visibilitat de les nostres reivindicacions passi per eh, actes com les acampades en les, en les places i el establir, per exemple, el que, que hi havia ja en, el, en la república eh, romana, el foro i l'Agora sí. mm. on es debatien els, la, les idees polítiques i que d'allí eh, les idees polítiques i les idees a aplicar a la societat eh, anessin a, a les institucions polítiques com és el Senat o el, el Parlament i que d'aquesta manera se n'interessin és que mira, ara, ara per exemple ara, i, i ja amb això acabo si, si nosaltres ens tanquem en, una, en, una, eh, en un impedir que, que el Parlament de Catalunya eh, falli la sessió plenària aquesta de control al govern, és, és una és una nimieria, perquè això no, no és el que, el que, el que cre, crec jo que havia de ser la finalitat eh, principal i, i primera, que era és el, el obtenir que les causes d'injustícia que s'estan cometent eh, arribin al, al, al, als, als que tenen el poder de decisió i que trenquin amb aquesta dinàmica d injustícia Llavors aquí hi ha una desconexió, sí. perquè... A les, a les assemblees que s'estan realitzant els acampats i, i, les, i, i els polítics aquí ja si, si intentessin aproximar-se doncs potser s'arribaria a algun acord ja, però és però... que uns van per una banda i els altres van per l'altra però altra, amb, amb, amb qui t'has d'apropar? I... amb qui t'has d'acostar? si ells no tenen interlocutors? si és una, una assemblea totalment horitzontal? no hi ha, no hi ha portaveus? Jo, jo, jo, he nata, jo he anat a una assemblea almenys he anat a una de les assemblees la que es va organitzar a Sant Passià a Sant Andreu sí. i hi havia gent que, que donava veu a d'altres o sigui, que se suposa que ha d'haver claro. algun interlocutor segons el que han dit els mitjans de comunicació no hi, ha, no, però és que no hi mitjans, porten veus els mitjans de comunicació sí. no sé fins a o sigui, quin punt també són tendenciosos i per l'altra banda no hi ha tant d'anciositat sí Sí, pregunto de manera, de manera, jo, jo dic les coses com són, que, que tot això el, el, els polítics havien de ser permeables eh, i que havien d'intentar captar el sentit aquest sí. i que eh, aquest sentit és el que havien d'ells de, de agafar com reivindicació del, del partit polític i portar-lo on, on calgui que eh, eh, sí que poden haver-hi tendències, però que en el sentit general eh, s'ha fet una enquesta per al CIS i ha sortit que el 81% de la població espanyola està d'acord amb la, eh, les, els tres fonamentals de les reivindicacions que s'estan plantejant en aquests, aquest moviment del 15M. I jo penso que això és, és fonamental si el 81% de la població espanyola està d'acord amb aquestes amb aquestes reivindicacions perquè els polítics eh, no han de prendre mesures, hi ha una... perquè realment això es transformi en una, en una, en una direcció política. Jo hi ha una cosa que no comprenc. Digues. Si resulta que el 80, quan? 81%. 81%. Sí, sí, sí. Èmfasi, 81 de la població espanyola ha a favor dels indignats, anem a dir. Sí fa quatre dies hi ha hagut unes eleccions sí. i majoritarisíssimament s'ha votat PP per tant jo no jo no veig aquesta, aquesta harmonia a veure, això és una incongruència no. eh, és que... si 80% si, si que... estan sí, sí. a favor dels indignats de francès, com és que voten tant el PP? que no ho, és... ho entenc no, no. hi ha hagut molta abstenció, també. abstenció, molta abstenció. Ha, les, normalment la gent que està en contra de dels partits polítics més importants no va votar, tampoc està disconforme no? Pensa que només bueno, doncs, votar, doncs, doncs, doncs, no, no doncs arriba l'estat del hores... 51% aleshores que hem de fer? Bueno, perquè és que, és que no perdona però, perdona però és que no només s'han presentat a les eleccions PSOE i PP Sí. a nivell a nivell de tota Espanya. Però quina estarè la possibilitat de de de moment, moment, moment, moment això. Moment, moment, moment. Deixem parlar que acabo en seguida. Eh, no només s'han presentat aquests dos, s'han presentat centenars, milers. Sí. De, de, de de de llistes. Fan no, però és que No, però és que aleshores per què, no, per què no aquests indignats que tenen aquestes justes, insisteixo, reivindicacions, per què no diríem voten algun partit perquè suposo, suposo, i dic jo eh, que no, no s'han llegit aquests indignats, no s'han llegit tots els, els programes electorals Acabes de, de, de totes les... les no, els programes electorals, fins a quin punt està bé si mai compleixen el que diuen Efectivament bueno, pues, I Que votin a altres partits que no són dels és normals que, és, a que a no viables, és que no són eh, viables És que un partit polític que no estigui en el bipartidisme, sap que no, que no té cap eh, eh, possibilitat d'influir en, en, en, les, no, en les, les polítiques. No, això Però no és veritat. Això és veritat. Quina possibilitat té ara es, eh, Izquierda Unida d'influir no, al Parlament Europeu no, o sigui, a Espanya? No. Cap ni una. Pues doncs, perquè encara, i ja t'estic dient, una de les solucions polítiques que dintre del que, que cap està dintre del, del, del, sí. del corrent que tu, Perquè tu, tu saps perfectament que hi ha hi hagut poli... uh, partits de nova fornada? Sí. Fets fa 3, 2, 3, 4 anys? Sí. que tenen representació La parlamentària. CUP, La CUP i PIDE, els ciutadans. ciutadans, ciutadans doncs són, no, què vol dir? Donc no, perquè hi ha. Quin representació tenen? Espera, no, no perquè hi hagi un partit polític que no tingui ara representació, vol dir que aquest partit polític estarà condemnat in aeternum. A no tenir representació? L'evolució espanyola va ser, per ah. exemple, de dos partits en què tenien eh, gairebé molt repartida la votació, i jo et parlo perquè jo vaig estar en la primera, en l'aprovació la eh, de, la, de la Constitució actual espanyola, va ser eh, vocal de Mesa, i, i que realment, o sigui, es veia ben clar que al principi hi havia una, un repartiment molt clar entre totes les idees i veies que, que la diferència que hi havia entre un PSUC i un, i un, un PSOE pues, era pues, allò d'un percentatge que, que realment era representatiu de tots però resulta que la llei electoral actual ha primat que dos partits eh? com el eh, eh, dirien, monopolitzen tota tot l'art tot la, polític sortosament a Catalunya no passa això com, vaya, però tampoc que no, no, no. tiren les, les campanes a l'aire, eh? que, que aquí com a molt hem, hem sortit amb un tripartit de minoria per poder governar eh, durant eh, dues legislatures tens. Doncs la Sílvia, si vol dir alguna cosa al respecte... És que tenim uns tertulians tan bons que no em cal dir res. <ríe> Ai, mira, avui ja no em no cal Molt bé. Mirar. Doncs aprof aprofitem <ríe> aquesta reflexió per acomiadar als nostres contertulians, en Joan Francesc Albarracina, en Gauden Sastre, a l'Anaïs Bernoles i a la Sílvia Hernández. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ara fem una petita pausa, tornem amb la nostra habitual agenda. Fins ara que sí Quan torno a sentir la nostra cançó i junta'm els sons de la melodia em ve al cap les nits que vam viure i ens sembla més viu el record tots dos un cop més sota els estels a la platja estan cantant a avaneres i bufa el ventet les palmeres, quan torno a sentir la cançó. El passat és passat i res no te'l torna, però aquesta cançó em porta el moment. En que tu i jo jurem estimar-nos per sempre I estar junts per sempre Eternament Que tierna emoción, que dulce locura Hasta que las nubes cubrieron el cielo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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, després d'aquesta passió en tertúlia en què hem parlat doncs, dels principals temes que ens afecten avui dia. Ara el que fem és recordar-vos les nostres línies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius.com. Molt bé, doncs ara el que fem és anar amb les nostres companyes a l'agenda d'avui, i en dedica els empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten al carrer. Empleats de la sanitat i veïns de Sant Andreu han sortit al carrer per fer sentir la seva veu contra les retallades. És en aquest sentit que treballadors del CAP de Sant Andreu, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord-Cramuntana pensen tornar a tallar, avui a les dues, la Meridiana, com ja vam fer la setmana passada, per protestar contra la supressió de serveis que comportarà el pla de retallades que estan al govern. Veïns i treballadors del CAP no cediran a les seves reivindicacions i continuaran tallant la meridiana cada dimecres fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes. Doncs més del que estàvem dient. Ara ens anem cap a la nau Ivanov i allà trobem un acte que es diu Palabra sobre Palabra, que és poesia dramatitzada. La Nau Ibanó, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures, número 28, us ofereix a partir d'avui i fins divendres a les 9 de la nit, Palabra sobre Palabra, un recull de poesia dramatitzada a càrrec de Males companyies i la companyia Porc. Palabra sobre Palabra és un espectacle basat en l'obra poètica d'Àngel González, fet des de la passió pels seus poemes, pel gust de dir-los i pel plaer d'escoltar-los, sense esperança, amb convenciment, l'entrada és 12 euros i els amics de la nau a 10 euros. Molt bé, i ara parlem de l'exposició des aniversari de col·legues i pintors que es realitza a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix a partir d'avui l'exposició corresponent al 10è aniversari de col·legues i pintors. Organitza associació de veïns de Sant Andreu, Nord i l'entrada és lliure. I ens queda encara algunes coses per comentar-vos, com per exemple el que realitza la Biblioteca de la Sagrera, que dintre del cicle Lletra Petita, Llibres, Escena, inclou l'obra de teatre, contes de terra i arena. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix a partir de demà a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Llibres, Escena, Teatre, Contes de terra i arena, a càrrec d'en Gruna Teatre. Viatjarem des dels deserts més llunyans de l'Orient fins a l'Àfrica Antiga guiats per una dona sàvia i entranyable que col·lecciona tot tipus de terres i arenes i que ens revela els secrets. Adaptació dels contes El búfalo i el pàjaro i Códor. Per una mainada a partir de 4 anys, l'entrada és gratuïta. I ens n'anem cap al Centre Cultural Can Fabra perquè et convida a que coneguem el món. El Centre Cultural Can del carrer del Sigre número 24 us oferirà aquest divendres a les 7 de la tarda a conèixer dos anys d'experiències. Dos anys de Coneguem el món. Quina festa amb una tertúlia de abats sobre experiències viatgeres. Ens acompanyarà la música, la dansa i contes d'arreu del món. També trobaràs alguna cosa per picar i algun sorteig sorpresa. L'entrada és gratuïta. I per a més informació, doble... B, Coneguem el món món.org. Molt bé. I ara doncs, el que hem de dir és que si voleu estar ben informats de tot el que passa a la Trinitat vella i a Sant Andreu de Palomar, doncs teniu dues vies. Una és entrar al blog totunpoble.blogspot.com i allà trobareu els nostres programes des de al mes d'octubre que començar aquesta temporada fins ara i també dir-vos que si voleu llegir les principals notícies del dia doncs a la nostra web a wwwrtv allà les trobareu i en podreu conèixer doncs, tot el que passa als nostres barris. I ara ens anem a parlar de la Biblioteca del Bon Pastor que t'ofereix espainador. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Esterella número 62 us oferirà divendres d'11 del matí a 1 del migdia espainador. Ambient tranquil, música de fons i tot un món de llibres per descobrir. De vegades, l'àrea de petits lectors i lectores de la Biblioteca Bon Pastor es transforma i esdevé l'Espai Nadó. Doncs ja sabeu que si acabeu d'adretar ni un nen o una nena, doncs aquest és el vostre espai, la Biblioteca del bon Pastor. I també la Biblioteca Inés Iglesias Canfabra ens ofereix d'altres activitats, com per exemple el conflicte armat al còmic. Els conflictes armats, com guerra, revolucions, accions terroristes, són un tema recurrent al còmic, tant en format periodístic com en primera persona. A la biblioteca hi trobaràs l'expositor a l'àrea de còmic primera planta. Molt bé, doncs arribat a aquest punt nosaltres, que ja no ens queda res més a dir, en tot cas, de, demà continuarem oferint-vos més informació. Donar les gràcies a, a les nostres dues companyes, a Sílvia Hernández, molt bon dia. Gràcies. i Anaïs Bernolas també molt, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al nostre programa i com no podia ser d'altra manera doncs la nostra habitual tècnica la Raquel Martínez que avui ha estat a les vies de so. molt bé doncs ens, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda